Доти в ній живе творче натхнення. Я вперше в житті побачив дівоче тіло, Любувався живим відображенням у воді гірської красуні І не смів повернути голови в той бік, де вона стояла, Заслонена від мене ажурним кущем Барбарису, терпляче чекав, поки одягнець я ж тоді Насмілився підійти до неї. Дівчина-сторожко, немов газель, дивилася на мене карими очима. Вона була чарівна, найкраща у світі, і я спитав її імення. «Айна!» – відказала, і враз утямивши, що я міг бачити її, коли вона виходила з води, стрепенулася, і, обдавши мене сполохано сором'язливим і водночас змовницьким поглядом, бо, напевно, я був першим у її житті мужчиною, який любувався її найпотаємнішими звабами, кинулося втікати в бік ялки шлаку. Я стояв незворушно над озерцем, Покій не зникла за горою постать Айни і розбудило мене від торопіння Лунке і Жання Пегаса. Глянув на другий бік озерця, і проніло мене гірке розчарування. На моєму коні сидів ставний джигіт. Він пришпорив румака в боки і помчав тією самою стежиною, якою щойно побігла Айна. О, він наздожене її, і візьме супружню неволю, бо ж бачив Айну такою, як і я, і стане в них Пегас робочою, худобиною і вже ніколи не злетить над горами. Я стояв і печалувався, та враз інша думка осінила мене. Мій Пегас прийшов у друге до мене, він визнав мене своїм майбутнім вершником, і віднині завжди з'являтиметься приємною в різних іпостасях». Крилатого коня, робочої худобини, воєвночого огира, скакуна на людних іпподромах, і водно буде мене спонукувати відкривати засліплюючі миті краси, болісні картини людського горя, грічні баталії моїх предків, секрети артистизму аж до тієї пори, поки я не наберуся сили приборкати його і злитися з ним. В одне ціле. А тоді поскачемо над озеро під кукулем, де все моє багатство завузлувалося в одну мить міцним стропом краси і стане озеро морем, і випливе на нього прутка лодія, яка понесе мене по хвилях житейського моря до слави. О, думи мої, о славо злая! Вдруге я побачив Айну зовсім випадково на виноградному базарчику, що розміщався обічнялки шлаку на березі кошкор чаю. Я прийшов купити собі винограду і хотіла того доля, що найкраще, гроно запримітив у кошику, який стояв біля ніг стрункої дівчини із закритим турецькою шаллю обличчям. Підійшов. Нагнувся над кошиком, беручи пальцями розкішне гроно, спитав, скільки воно коштує. Не почувши відповіді, я підвів голову і упізнав шалено красиві очі, які дивилися на мене з-під шалі. Я випростався і так стояв напроти неї старопілий, як і тоді над озерцем, коли вона вийшла з цілющої води, щойно народжена в ній, чиста і неприкрита. Очі дівчини знову позмовницьки заяскрили, заяскріли, бо тільки я один знав усі таємниці її вроди. Вона це усвідомлювала і тому підтримувала нашу мовчазну змову оберігати тайну. І мені нічого більше не було від неї потрібно, тільки щоб ті очі не схолодніли, щоб вона завжди впізнавала мене і подавала знак, що наша змова Продовжується. І раптом упала до лишаль, повиснувши одним кінцем на плечі, і спалахнула білизна лиця. Вона спалювала чорне, мов смола волосся, і мене теж. Я занімів перед образом небаченої краси, і стропіння моє було вічним, хоч тривало лише одну мить. Айна похапливо закинула шаль на обличчя і прошепотіла. Бірманат. Бірманат – один карбованиць. За таку марну ціну я маю право щодня дивитися в її очі. Я прибігав на базарчик, як тільки викроював вільну часину. Вдивлявся у глибінь її очей, ніби в безодню, німіючи від страху, який добирався холодними мацальцями до мого серця, що цей чарівний сон колись розвіється, мов, дим. Так і сталося. Одного надвечір'я я це бачив на власні очі, з плацу військової частини, а допомогти не міг. Навіть добігти не встиг би. Біля базарчика зупинилася Побєда. Знайшли два порубії вони хвилину повешталися по базару, і раптом, раптом ці два блатняки